שיר בשקל שיר בש... בשקל! אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו תודה רבה לרז דוידזון ולמירב נקש, שאנחנו רואים את השאיר הזה, כן, מאזינים נאמנים, יפה, כל הכבוד, מאזינים שלכם, כן, מה זה אומר, לא יודע, נדבר על זה אחר כך בסוף. להקת מגפיים זאת להקה שמורכבת מאנשי מושבים וקיבוצים, ויש להם שיר בשם שיר ארץ לפרה, זה שיר אהבה, זה שיר עצוב, והוא כולו, איש מדברת לפרה, אישה, נכון, נשחוט אותה, אנחנו שוחטים פרות קדושות כמו בפינה, ככה. promethah <imitation> <imitation> yeah <imitation> <imitation> <imitation> את משפע של חלל, היית לי בת ואהובה, אני ארצח אותך עכשיו. קיבלנו בת שנה, עגלה קטנה ומתוקה, הייתי בת ואהובה יאמרת. אני שוחרת איך גדל, אני שוחרת כל דקה, מיום הלילה. וואו, כולם, יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי יאי תולדות הפעם. תסמרי, תשמע. בגיל שמתיים התבגע, היה נדמה לי שבכית, כשנאלצת להסתבר, בהזרעה מלאכתית, נגדו חציר בהלוואה. בכית. לא, זו לא גם אם אכלת לא פעם כאן, תמיד היה לך ביטחון. נעים אליי. נו, נו, הרקמתי בשלוש, לחלוב אותך מתוך שינה, היית פרה טובה מאוד, גם לי וגם למדינה. יאללה מדינאי! היום זה לא הולך יותר, היום כבר לא צריך חלב, את מופרכה בתור פרה, להתחשב קצת במצב, אל תסתכלי בידיים מספיק. היום? היום זה צריך חלב? צריך לפתוח דף חדש דף חדש למי? היום אני עופרת קל, הנה האוטו של מרבק, חלום עיניים יקרות, סליפה, יסלח לי אלוהים. בינתיים הוא עם הסכין מלמעלה. יסלח לי אלוהים? הוא לא יסלח לה, כי אמרה אלוהים ולא אלוקים. איזה אלוהים זה. חלקו כדי מדם? חלקו כדי מדם? אלוהים אצל הפרות. עכשיו מכינים את הכיסאות למנגל. זה ממש נורא! וואו! וואו! איזה אני חושב שמי שכתב את השיר הזה התכוון לרגש את האנשים ולא שהם יצחקו על זה. איך זה היה מרגש. זה היה עצוב. ואני רואה את היוטו של מרבק.